Kaupallisessa yhteistyössä SPRn Kontti Second -hand myymäläketjun kanssa. Tervetuloa täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podissa otetaan arkihaltuun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestelyn työstä.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 sivun blogeista ja podeista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Tänään puhutaan siis itselle turhan tavaran lahjoittamisesta ja ennen kaikkea siitä, kuinka tehdä se oikein. Etävierana siellä on Konttiketjusta Tiina Sippula. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kerro vaan vielä itse tarkemmin, että mitä siihen sun työkuvaan kuuluu ja Mistä päin sä oot mukana? Mä asun itse Helsingissä ja meillä Konttiketjussa on 12 myymälää ja verkkokauppa. Ja mun tehtävä on kehittää sitä meidän ketjukonseptia ja toteuttaa ketjumarkkinointia ja ketjuviestintää. Ja toimin monissa silloin, kun uudistetaan Konttimyymälöitä, niin mä siellä uudistuksessa mukana ja me katsotaan sen henkilökunnan kanssa yhdessä, että minkälaisia asioita on tarpeen, jotta se myymälä olisi asiakkaalle mahdollisimman kiva ja viihtyisä. No niin, eli varsin laaja ja monipuolinenkin työnkuva sulla on. Kerro vielä vähän tarkemmin, kaikille ei ole ehkä kontti niin tuttu kuin mulle ja sulle, eli mitä ihmisten olisi hyvä tietää kontin perusperiaatteista? Konttiketju on osa Suomen punaista ristiä. Ja konttiketjun tarkoitus on kerätä varoja punaisen ristin toimintaan. Se on aika iso ero, kun on olemassa sellaisia kierrätysmyymälöitä tai kierrätyskeskuksia, joiden tehtävänä on edistää kierrätystä mahdollisimman pitkälle. Mutta meidän tehtävä on sitten antaa mahdollisuus ihmisille, että ne voi osallistua siihen punaisen ristin työhön sillä tavalla, että ne voi joko lahjoittaa tuotteita, joita ne ei itse enää tarvitse, tai sitten ne voi ostaa kontista kierrätystuotteita, ja kontin tuotto menee siihen punaisen ristin auttamistyöhön. Joo, ja konttihan on niin ostoksilla kävijänkin näkökulmasta tosi erilainen kuin semmoinen perinteinen kirppis, äh, niin siellähän on tosi selkeästi ne eri osastot, se on vähän niin semmoinen niin kauppamainen suorastaan, että siellä on ne tietyt osastot, missä on astiat, ja lasit löytyy tietyltä hyllyltä, ja taas vaateosastolla on ne, lasten, miesten ja naisten vaatteet, tosi selkeästi jaoteltuna. Joo, sitä me halutaankin. Et me toivotaan, että kontti olisi sellainen myymälä, että sinne olisi kiva tulla vähän shoppailemaan ja löytää uusia ideoita. Ja samallahan me ollaan sitten kaikki mukana tässä ilmastotalkoossa, että yritetään pitää niiden tuotteita siellä kierrossa mahdollisimman kauan. Et jos se tuote on sellainen, että sitä voidaan vielä käyttää, niin sehän on tosi hyvä, että se saa uuden kodin eikä sitten ei jonnekin jätteeksi ihan suotta. Kyllä, ehdottomasti. No, minkälaisia tavaroita konttiin voi lahjoittaa? No, meillähän voi lahjoittaa aika paljon sitä kaikkea tavaraa, mitä normaalisti arjessa tarvitsee. Sä mainitsitkin vaatteet, että meillä on naisten vaatteita, miesten vaatteita, lasten vaatteita. Kodin tuotteista meillä on melkein kaikkea muuta, mutta ei niitä isoja kodinkoneita. et ei mitään... Helloja eikä astianpesukoneita eikä pyykinpesukoneita. Ne on sellaisia tuotteita, joiden kunnon arviointi on tosi vaikeaa, että me ei niitä oteta vastaan. Eikä myöskään sellaista tietoteknistä aineista, jossa olisi jotain tietoturvariskejä, ei tietokoneita eikä puhelimiakaan, mutta ihan näitä astioita, sisustustuotteita, vapaa-ajan harrastustuotteita ja tämmöisiä niin kirjoja, pelejä. Kirjat on itse asiassa, niitä tulee meille paljon ja me myydään niitä tosi paljon. Että suomalaiset kyllä mielellään vielä lukee kirjoja. Joo, hauska kuulla. Ja sitten on tietysti huonekaluja vielä myös. Valaisimia pienkoneita huonekaluja. Kyllä. Nämä on itsellekin kaikki tuttuja. Joensuussakin tuo myymälä on varsin laaja. No onko sitten jotain tuotteita, joita teille tyypillisesti tuodaan, mitkä ei sitten teille kuulu. Tuleeko tämmöisiä mieleen? No se on yksi, mitä me ei voida myydä, niin me ollaan tehty semmoinen ratkaisu, että jos on kielletty alle 18-vuotiaalta jotain pelejä tai videoita, niin niitä me ei oteta vastaan, koska niitä me ei myöskään sitten myydä. Ja sitten on tosiaan nämä tämmöiset isot kodinkoneet, mitä me mainitsin, niitä joskus kysytään. Samoin meiltä kysytään joskus, että otetaanko me rakennustavaraa, että jos on jotain ylijäämälautaa tai jotain tämmöistä, niin ei me myöskään niin rakennustarvikkeita pystytä ottaa vastaan. On tarjottu ravikärryjä, perämoottoreita ja kaikkea tämmöistä, mutta ne on sellaisia tuotteita kanssa, että ne ei oikein myöskään mahdu sinne kontin valikoimiin. Ihan ne se normaalit kodin arjen tuotteet sopii hyvin meille. Ja teilläkin varmaan paljon... Ihmisiä, jotka etsivät myös tuunaustarkoitukseen ja keksivät semmoisia innovatiivisiakin tapoja uusiokäyttää käyttää jotain Joo. tuotteita. Kyllä, kyllä. No, mikä on se syy, että teille ei saa sit tuoda niitä joko roskiin kuuluvia tai muita tuotteita, mitä te ette voi ottaa myyntiin? No, kun mehän lähdetään siitä liikenteeseen, että me otetaan lahjoituksena mielellään vastaan ihjää puhdasta myyntikelpoista tuotetta, koska me ei kontissa voida korjata mitään. Et meillä ei ole siihen mahdollisuuksia, että jos joku huonekalu vaikka on puuosa tehjät, mutta verhoilu rikki, niin me ei voida verhoilla uudestaan, että me ei pystytä semmoisia ottaa vastaan. Taikka jos joku sähkölaite tai pienkone on rikki, niin me ei pystytä niitä korjaamaan. Ja jos meille tulee tuotteita, joita me ei pystytä korjaamaan ja ne on rikkisiä, niin ne menee sitten jätteeksi meilläkin ja se aiheuttaa kustannuksia. Ja sitten kun meidän tehtävä on kerätä varoja siihen punaisen ristin toimintaan, niin semmoset ylimääräiset kulut on tietysti sitten pois siitä avustustoimintaan menevästä rahasta. Just näin. Tämä on äärimmäisen tärkeä hmm. asia ja just hyvin... Tärkeää tiedostaa, että jos sulla on siellä joku vaatesäkki, missä on niinku sekaisin semmoista, että sä tiedät, että siellä on semmoista lumppua, joka kuuluu jo roskiin, niin sen paikka ei ole kontti ennen kuin sieltä on poimittu pois sitten ne roskiin kuuluvat ja sitten että siellä on tota napit paikallaan ja tavarat ehjänä, vetoketjut toimii ja te itse piditte tuolla omilla sivuilla hyvin tärkeänä sitä termiä, että tavara on myyntikuntoinen. Mm. Itellä tuli just mieleen se, että, että tota, siinähän on sitten semmoinen niinku hienoinen ero, että onko tavarakäyttökelpoinen tai myyntikelpoinen, niin se on vähän eri asia, kun tavallaan kotona sä voisit pitää vielä jotain housuja, missä on pieni reikä, mutta ne ei sitten taas kuulu sinne kontin lahjoitussäkkiin sen jälkeen, kun itse niihin kyllästyy. Vaan se niin koska niitä ei niitä kukaan osta sitten. Sitten jos se tuote on rikkinäinen, niin se ei kyllä löydä ostajaa. Että kyllä meillä sitten asiakas, jos meillä on vahingossa päätyy myymälään joku tuote, jossa on joku vika, niin ei sitä, ei sitä osta. Sitten sanotaan, että miksi teillä on tämmöinen tuote, missä on tämmöinen rikkinäinen. Mutta mä sen ymmärrän hirveän hyvin, kun mä mietin omiakin vaatteita, niin on jotain omia lempivaatteita, jota pitää, pitää, pitää, eikä niitä halua laittaa pois se on aika vaikea huomata, että onko tämä nyt semmoinen, minkä voisi viedä konttiin. Et me ollaan käytetty joskus myös, että onko tämä semmoinen tuote, minkä voisit antaa sun ystävälles lahjaksi. Että onko se tuote siinä kunnossa. Että sitä voi sitten miettiä, jos ajattelee, että onks tää, voisinko viedä konttiin. Niin voisinko mä antaa tämän mun hyvälle kaverille lahjaksi. Voisiko se sitä käyttää? Joo, toi on hyvä muistisääntö. Ja minkälaisille tavaroille teillä on aina kysyntää, mistä on pula silloin tällöin tai koko ajan? Se vaihtelee aika paljon konteittain, että se on varmaan vähän alueellinen kysymys, että mitä missäkin halutaan. Mutta usein on ollut viime aikoina, että miesten vaatteita menisi enemmänkin, jos niitä tulisi niitä hyväkuntoisia ehjiä miesten vaatteita. Me joskus mietitty, että miehet taitaa olla niin ekologisia, että ne käyttää ne tuotteensa usein aika loppuun asti ennen kuin ne pistää pois, niin niistä ei sit ehkä ole ollut sitten enää kiertoon, mutta, mutta on, niitä, on niitä miehissäkin jo sellaisia, jotka ostelee vähän useammin vaatteita. Mutta miesten vaatteista usein on vähän enemmän sitten kysyntää, olisiko mitä meillä on tarjontaa. Joo, tämä oli ihan loistava, koska mä kuulin tämän etukäteen ja mä just tässä viikon sisällä ollut asiakaskohteessa, jossa lähtötilanteessa oli se, että, että tota, vaimo oli innokas luopumaan, mutta mies ei niinkään ja molemmilla sitä vaatetta on. Niin tota, nyt mä saisin viestin, että hei mies sanoi, että jos on joku hyvä paikka, niin hän, hänellä onkin jo ajatus vähän kypsynyt ja muuttunut, mm -hmm. että voisi tota luovuttaa, niin mulla oli nyt antaa ihan faktaa hänelle, että... Kontista sanottiin näin, että nyt on, on tiedossa, että laitetaan tuulemaan. Tämä oli ihan loistava. Ja se tosi monesti auttaa ihmisiä luopumaan tavarasta. Se on helpompaa, kuin tietää, että siinä samalla tekee jotain hyvää toiselle. Se menee hyvään tarkoitukseen, se, joko se vaatettai tai sitten teidän tapauksessa se, se tuotto siitä. Niin silloin se... Turhasta luopuminenkin on niin kuin helpompaa. Se on totta. Jonkun verran meillä menee vaatteita myös tuonne Tampereella olevan punaisen ristin logistiikkakeskukseen, josta lähetetään kansainväliseen vaateapuun. Mutta se on vielä tarkemmat kriteerit, mikä on aika ymmärrettävää, että jos lähetetään kriisialueelle ihan vaatteita tai tekstiiliä, niin niiden täytyy sit olla tosi hyvässä kunnossa, koska siellä ei todellakaan ole sit mahdollisuutta korjata eikä tuunata mitään. Et yleensä jos, jos vielä menee kansainväliseen vaateapuun, niin kuin Suomesta vielä menee, monesta paikkaa ei enää mene suoraan niin vaatteita. Meiltä menee tuonne itäsuuntaan, on hyvät junayhteydet, niin johonkin Tatsikista, niin Mongoliaan, niin sinne suuntaan on viime vuonnakin mennyt. Niin erityisesti hyväkuntoisia suomalaisia talvivaatteita. Ne on ollut tosi, tosi tyytyväisiä. Sitähän lähetetään myös, se kansainvälinen vaateapu toimii niin, että ne pyytää sieltä, mitä ne tarvitsee. Et me ei lähetetä sinne, mitä meillä on, vaan sieltä sitten kysytään, että nyt olisi tarvetta tämmöiselle ja tämmöiselle tuotteelle. Sitten sieltä Tampereen logistiikkakeskuksesta lähetetään. Joo, toi on todella järkevää, että sit se kuljetukseenkin menevä energia, niin se tavallaan tiedetään, että se menee hyötykäyttöön. Kyllä, Eikä, kyllä, ja juuri sitä, mitä tällaista. tarvitaan. Joo, kyllä. Eli myymälässä ei ole mahdollisuuksia korjata, mutta sitten tuossa laitan tota tämän podcastinkin yhteyteen ton linkin tähän blogiin, josta löytyy taas linkki sitten teidän Facebook-sivulle, jossa oli tämmöinen tosi kiva havainnollistava video siitä, että mitä sille tuotteille tapahtuu siellä kontissa. Ja siinä oli niin, et teillä on tuommoinen höyrytysmahdollisuus, että vähän niin kuin freesataan sitten ne tulevat vaatteet, mitkä lähtee sinne myyntirekkiin, mutta, mutta tota, sen kummempia toimenpiteitä ei tosiaan tehdä. Joo, se on tosi hyvä. Me kaikki tekstiilit, mitä me, mitä me saadaan, niin me höyrysilitetään. Se on hyvä keino siinäkin mielessä, että kaikki mahdolliset, tämmöset, jos on näitä säilytysryppyjä tai ruttuja, niin ne siinä oikeenee ja sitten sen tuotteen kunnon näkee paremmin, kun se on höyrysilitetty. Ja sitten myöskin siihen tulee sellainen raikkaampi tuoksu, että jos jotkut vaatteet on ollut vaikka vaatekaapissa tai kellarissa pitkään, niin se on hyvä keino saada sinne sellainen pieni, pieni putsaus. Samoin sitten astiat pyritään peseen, että meillä on melkein joka kontissa, taitaa tulla nyt suuhunkin ihan tässä pienen takatelojen rempan yhteydessä tulee astianpesukone. Sit meillä on kaikissa konteissa myös astianpesukoneet, että ne, ne astiat, jotka voidaan pestä koneessa, niin saadaan sitten konepesuun. Muuten ne on puhdistettu sitten käsin erilaisilla konsteilla, mutta tämä on jo nopeampi, kun saa astianpesukoneen kautta. Joo, hauska kuulla. Ja miten sitten ihminen, kun on valmiina ne säkit siellä kotona, onko jotain keinoja, millä voi avittaa sitä teidän työtä, millä tavalla niitä pakkais kotona, tai mihin ne sitten konkreettisesti tuodaan, kun ne haluaa lahjoittaa sinne konttiin? Aika monessa kontissa meillä on niin, että meillä ei ole enää niitä keräilylaatikoita kovin paljon missään muualla kuin sen ihan sen kontin välittömässä läheisyydessä, taikka sitten siellä kontin sisällä on nämä tämmöiset punaiset lahjoitusrullakot, joihin ne lahjoitukset voi tuoda. Se on ollut ihan käytännön syistä, että niiden keräilylaatikoiden huolto ja ylläpito on ollut joskus vaikeaa. Ei meillä niitä paljon ole koskaan ollut. Me ollaan todettu, että me saadaan hyvin lahjoituksia, kun ne tuodaan sinne myymälöihin. Meidän verkkosivulta näkee, että jos jossain paikkakunnalla on näitä lahjoituslaatikoita muuallakin. Se, mikä helpottaa, on tietysti se, että jos on olemassa joku vaatemiso alaosa ja yläosa, niin ne on sitten siinä samassa kassissa. Jos on jalkineet, niin ne on siinä samassa laatikossa. niin Se on sitten helpommin sitten löydettävissä. Koska sitä tavaraa tulee niin paljon, että jos ne on eri, eri pusseissa, niin se voi olla, että ne pussit tulee eri rullakoihin tai eri säilytyslaatikoihin, ja ne ei sitten koskaan enää kohtaakaan toisiaan. Et se helpottaa, jos ne on todellakin niin samoissa, samassa pakkauksessa. Joo, toi on hyvä huomioida. Ei sitä itse ehkä ajattele siinä vaiheessa, kun mättää niitä poistokasoja johonkin kasseihin kotona. Miten summaisit vielä sitä, että kuinka oppii parhaiten arvioimaan sitä tavaran lahjoituskelpoisuutta? Se on varmaan semmoinen, että siihen pitää pikkusen ottaa etäisyyttä niihin omiin tuotteisiin. Että jos tekee tämmöistä siivousta kotona, niin se on hyvä laittaa sitä tavaraa vähän siihen, vaikka onko se sitten pöydän päälle tai sängyn päälle ja katsoa sitä vähän, niin kuin, vähän kauempaa siinä mielessä, että yrittää etäännyttää sen oman suhteensa siihen lempivaatteeseen tai siihen lempitavaraan ja katsoa, että tosiaan, että antaisinko tämän kaverille lahjaksi tai josta olisi myymälässä, niin ostaisinko itse sitten vaan täytyy se päätös jossain vaiheessa tehdä, että jos ei tää oo, tällä ole enää käyttöikää jäljellä, että kukaan ei tätä ostaisi, niin sitten se pitää se päätös siitä luopumisesta tehdä ja viedä se sitten sillä tavalla, aika monissa kunnissa on suht hyvät jo nämä kierrätysmahdollisuudet, että saa lasin ja saa muovin ja saa vaatteet eri paikkoihin, niin se on vähän niin kuin meidän jokaisen vastuulla yrittää pitää tästä ympäristöstä huolta. Kyllä. Ja isojen huonekalujen kohdalla oli vielä sellainen huomio tuolla, kun teidän kanssa juteltiin aiemmin, että kaikilla paikkakunnilla niitä huonekaluja ei oteta vastaan, että sitä kannattaa aina tiedustella niin kuin myymäläkohtaisesti. Ja toisaalta voihan olla, että suhunkin otetaan, mutta jos se on sillä hetkellä täynnä, niin on aina hy hyvä tiedustella siitä etukäteen. Ja... Joo, ja kannattaa kysyä aika aikaisin, että nyt varsinkin kun me ollaan tässä korona-ajassa ja on on niin tiukkaa ajankäyttöä ja tiukkaa tilankäyttöä, niin se, että onko siellä kontissa kuljettajia just silloin, että meillä on jokaisessa kontissa niin yksi pakettiauto ja se on aika vähän kuitenkin, niin se kannattaa olla ajoissa liikenteessä, että jos haluaa jonkun huonekalun lahjoittaa, on tosiaan riittävän ajoissa yhteydessä sinne konttiin. Jokaisessa kontissa kyllä myydään huonekaluja, mutta sitten se on niin kuin sanoit, että kun ne tilat on aika pienet, että jos siellä on varasto nyt täynnä, niin sit sinne ei vaan yksinkertaisesti saada mahtumaan. Että ei niitä voi ulos jättää, koska sittenhän ne menee piloille siellä ainakin. Että se on vaan ajoissa liikenteessä ja on yhteydessä. On tietysti joitakin tilanteita, että esimerkiksi isot kirjoituspöydät, työpöydät, niin jos niitä ei alueella ollenkaan kysytä, että tiedetään, että niitä ei... Niillä ei ole menekkiä, niin ei me niitä voida oikein ottaa vastaan, kun ei ne tilata myöten. Tai sitten, jos on jotain järjettömän isoja kirjahyllyjä, niin niillekin on suhteellisen vähän kysyntää. Taikka sitten just kysyit aikaisemminkin, että mitä ei mielellään oteta, niin jotkut vanhat tietosanakirjasarjat, niitä saattaa löytyä mökeiltä tai vanhempien luota, että siellä on tämä tiedon portaat yhdestä 199, niin ei niitäkään kysytä, että semmoista ei mielellään tuoda, jos, kun ei niitä asiakas sen halua ostaa. Mutta kyllä meillä joka kontissa tosiaan on huonekaluja, mutta kannattaa olla ajoissa yhteydessä. Joo, niinpä. Eli se on aina, että tavarahan voi olla hyvässä kunnossa, mutta jos, jos sille ei ole niin jälleenmyynnissä kysyntää, niin silloin se ei... Tota ole teille hyväksi. Ei, ja sitten jos sanotaan, että jos jossain kontissa vaikka on hirveä määrä jotain tietynlaista sohvaa tai lipastoa varastossa, niin siellä ei vaan ole sitä tilaa, ettei sitä pystytä ottaa sinne vastaan. Totta kai, ymmärrettävää. Ja tuolla pakettiautollahan siis tietysti viittasit siihen, että teillä on se noutopalvelu kaikilla, mm. kun ei todellakaan ole mahdollista tuoda sitten niitä teille, niin se on ainakin täällä Joensuussa, onko se joka paikassa sitten se 10-15 kilometriä suunnilleen myymälästä niin se kehää, että se on ihan maksuton palvelu? Joo, se vähän vaihtelee ehkä vähän se, se on, Mä luulen, että se liittyy siihen, että miten ne liikennejärjestelyt siellä on, että miten, miten siellä päästään sujuvasti kulkemaan eri suuntiin. Mutta se on totta, että jos on joku sellainen huonekalu, mitä sitten saadaan otettua lahjoitukseen, niin ei siitä maksaa joudu. Mutta meillähän ne ei pysty etukäteen tekemään sitä päätöstä, että ne huonekalunoutajat sitten viime kädessä vasta paikan päällä vahvistaa, että ottaako ne mukaan vai ei. Koska siinä on vähän sama juttu kuin kaikessa lahjoitustavarassa, että ne omat tavarat on niin rakkaita. Mulla oli yksi porukka katsomassa mun huonekaluja ja kyllä siitäkin, vaikka mä mielestäni osasin niin hyvin arvioida, että toimiiko ne meillä kontissa, niin yhtä pikkupöytää he sitten ottaneet. Mukaansa. Joo. Ja näin se niin vaan on. Kyllä. Että kyllä se täytyy luottaa, että kyllä ne kontissa tietää, että mitä ne siellä, sinne voi ottaa vastaan, mutta eipä niitä, niitä niin tarkkaa osaa itse katsoa. Kyllä, mutta summana voisi sanoa, että kontti ottaa vastaan hyvin monipuolisesti, kun on sieltä urheiluvälineistä mattoihin ja vaatteisiin sisustustavaroihin, niin se on... Ammatjärjestenkin näkökulmasta minulla sellainen vakiopaikka, mihin on kiva ja helppo tuoda turhaa sieltä asiakkaittenkin luota. Ja teitä tietysti puoltaa myös nuo pitkät aukioloajat, mm. jotka on tota... Ja kyllä niitä kierrätystuotteita halutaan. Viime vuosi oli tämä koronavuosi, niin meillä oli myymällä aika pitkään kiinni keväällä, mutta 2019 meiltä ostettiin semmoinen 3,5 miljoonaa tuotetta löysi uuden kodin, ja viime vuonna se taisi mennä johonkin. Se jäi just alle kolmeen miljoonaan tuotteeseen varmaan se viime vuoden saldo, kun oltiin niin pitkään kiinni. Mutta paljon löytää tuotteet uusia koteja. Se ei ole koskaan turhaa, turhaa tuoda hyväkuntoisia tuotteita lahjoitukseen. Ja sitten taas saatiin sitä varoja punaisen ristin toimintaan. Nimenomaan, että lahjoittamalla semmoista myyntikuntasta tavaraa, niin voi sit tukea omalta osaltaan sitä Suomen punaisen ristin avustustoimintaa. Kyllä. Hei, olisiko sulla vielä Tiina jotain tähän loppuun vai musta tuntuu, että meidän kysymyslista on ainakin aika perusteellisesti käyty läpi? Ja nyt voisin sen verran mainostaa, että me avattiin just verkkokauppa, Et meillä on spr niin siellä on meidän verkkokauppa ja verkkosivut, niin niiltä verkkosivulta voi lukea myös lisätietoa. Ne on ihan uudet verkkosivut, ja sitten sieltä verkkokaupasta voi vähän katsoa, että löytyisikö sieltä jotain hauskaa ostettavaa. Sieltä tosin ei ole vaatteita, mutta sitä kaikkea muuta kivaa löytyy verkkokaupastakin. No niin, ihana uudistus. Joo, hauska kuulla. Kiitos Tiina sulle tosi paljon tästä haastattelusta ja tietysti koko... Konttiketjulle tästä yhteistyöstä. Moi moi. Moi moi ja hyvää kevättä. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Kuuntele ihmeessä myös jakso seitsemän, jossa kuulet vinkkejä siihen, mistä aloittaa karsiminen. Alla tai yllä on linkkejä sekä Kontin sivulle että minun sivulle. Ja sometileille Täyttä tavaraa löytyy myös Suoratoisto palveluista, joten tervetuloa sinne tilaamaan ja seuraamaan. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.